Palatul, poveste populară austriacă. Odată de mult, doi prieteni s-au hotărât să colinde prin lumea largă în căutarea norocului. Amândoi erau tineri și voinici, numai că unul dintre ei era cam leneș, Walter, pe când celălalt, Thomas, era harnic și muncitor Hai Walter, ești gata? Uite, deja soarele e sus pe cer mm -hmm. Acum, acum Aoleu, dar unde te-ai grăbi așa, frate? Mă grăbesc Vreau ca până diseară să Ia. ajungem la palatul Din vârful muntelui Pe care până acum doar l-am privit Din depărtare Dar unde nimeni niciodată n-a îndrăznit să pătrundă se zice că nicăieri pe fața pământului Nu există palat mai frumos și mai măreț Are acoperișul de aur Și zidurile din marmură Mai albă ca zăpada Acolo se spune că se ascunde norocul hmm. Păi dacă e așa Atunci... Hai ah. Au plecat ei la drum Și într-un târziu Au ajuns aproape de palat Dar... Iată că ceva ca o pasăre mare, dar o pasăre ce părea făcută din argint și aur, veni spre dânsi cu toată iuțeala. Când s-au apropiat mai bine, cei doi tineri au văzut că nu era o pasăre, ci o tânără de o nespusă frumusețe, îmbrăcată într-o roche albă și fină, ca pânza de păianjen, iar pe cap avea o coroană de diamante Ce ce frumusețe Eu sunt Astrid Hai, veniți după mine Haideți, haideți, veniți Dar ce altă treabă n-avem Decât să alergăm după tine ca doi nebuni? Walter, hai după Astrid Dar cine ești tu, fată dragă? Sunt Astrid, zâna norocului Iar palatul ce se zărește în vârful muntelui vedeți? Este locuința mea Dacă vreți, puteți veni la palatul meu Vă spun însă că nu aveți timp de gândit sau de odihnit Și să mai știți că dacă intrați pe poarta palatului Mai înainte ca ceasornicul să bată cea din urmă lovitură de miezul nopții Vă voi primi și voi fi prietena și ocrotitoarea voastră Dar o să fie prea târziu dacă veniți chiar și cu o clipă, după ce a bătut, miezul nopții. Mulțumim, frumoasă zână, Astrid. Venim negreșit! Mă rog, mulțumesc, zână, dar mai bine mă las pe De Decât să-mi rub gâtul sau picioarele, cine știe. E, dacă mi-ai trimite un cal care să mă ducă, ar fi altceva. Dacă nu vrei tu, merg eu. Să auzim de bine, Walter! Bine, la revedere! Aș fi mers eu la pala, dacă s-ar fi găsit pe aici vreun cal care se mă ducă, așa... Ha, ha. Pe când Walter cel se pregătea să se întindă la loc pe iarbă, dintr-o dată se auzi un nechezat. Am ndos capul și ce-i fudat să vadă? Un cal cu șa și frâu stătea înaintea sa. Eh, Iată ce înseamnă să ai noroc, tău! -da! Hai! Ha Hai! Divoi frumos, ulei! În câteva minute l-a ajuns și l-a lăsat în urmă pe Thomas ce mergea pe jos. Cam pe la ora prânzului, calul se a bătu din drum și intră într-un tofiș umbros. Bine ai făcut, mai căluțule Îmi era foame și mă simțeam cam obosit, să știi? De altfel, se știe, nu-i așa, căluțule, că graba strică treaba Hai să desfacem merindele astea și să mâncăm Și după aia, un pui de somn ar fi numai bun Am tot timpul să ajung la palat oh, Ce mai put? Pui de somn atras Puteți să-i bați cu toba la orec Că tot nu s-ar fi trezit Între timp, Thomas, încet, încet Trecu de el și se îndreptă spre palat Ce bine e. e vremea să pornești din nou la drum Ei, căluțule Căl Căluțule? Unde aici? Hei, căluțule! Calo-nicăieri, dar în locul său era un magar, bătrân și slab. Mamă, da urât, mai! Ce să fac eu cu tine? Auzi? dacă stau mai bine și mă gândesc decât să merg pe jos, hei! Hai, Dihanie, arată-mi ce poți. La drum! Măgaru mergea încet, încet de tot și făcea popasuri dese și lungi. Când au ajuns într-un desiș, unde nu puteai vedea la doi pași, Măgaru s-a oprit. Tânul coboară de pe măgare și încearcă să-l facă să meargă mai departe. Hai, hai odată, ce nu mai vrei? Ie stai, Ie stai tu așa. Nu vrei cu frumosul? Ia să luăm noi bățul ăsta Poate așa vrei <gri> <gri> <gri> <gri> Mai vrei? Stai așa, bă. băi, băi, băi Măgal, unde fugi? Arătare nesuferită Acum ce mă fac? A fugit pocitania. Nu mai pot Între timp a apărut și celălalt tânăr <gri> Ce faci, Walter? Unde-ți e calul? Ce cal, mai Tomas? Măgarul, poate. A fugit. Hai cu mine, hai. A sunat ceasul din turnul palatului de ora 11. Mai avem doar o oră. Dar îmi trebuie un cal, un măgar sau orice o fi ca să mă duc la palat. Auzi, eu nu te mai aștept. Am plecat. Ha. Eu nu merg. Mai bine mă întind aici și mă culc frumos. C Cum dorești. Hai, la revedere. Dacă Walter Cerlene s-ar fi ridicat și-ar fi pornit alergând împreună cu Thomas spre palat, este sigur că ar fi ajuns la timp. În loc de așa ceva, el zece-a trântit pe jos și făcea ochii roată, doar, doar o zări, din nou un cal. Ceasornicul bătu acum de 12 noaptea. Luminele palatului începură să se stingă. A 12a lovitură În aceeași clipă, porțile palatului s-au închis cu un zgomot puternic Palatul norocului s-a închis pentru totdeauna pentru Walter cel Leneș. De atunci, despre el nu se mai știe nimic se știe însă că Thomas cel Harnic a fost primit cu toată prietenia de către Astrid, zâna norocului. După ce a plecat de acolo, zâna l-a ocrotit în viață și l-a ajutat să aibă parte de un trai bun și fericit. După cum ați văzut, dragi copii, degeaba ai cal, degeaba ai măgar sau ce mai avea. Norocul, ți-l mai faci și singur.